Звичайно, живиться теж не справжнє, а придумане мною прізвище. Занадто відома сьогодні ця людина, аби мироститити в моєму життєписі. Живиться сік дерева, але лише завдяки таким людям народ виживає в лихоліття, наперекір історичній долі. Я познайомився з Романом саме в такі Лихі для українського народу часи. І впевнений був, що вона живицю чекає скоре смерть у в'язниці. Або в таборі за Уралом. Роман був приречений, бо не вписувався в систему. Не захотів до неї пристосовуватися. Більше того, він ішов на амбразуру Доту. Свідомо, самозречено. Я внутрішньо, теж не вписувався в систему, але я окублився, як личина, звив навколо себе капшучок і принижку ньому. Двадцять з гаком літ пролежав я на дивані з карельської берези, слухаючи ночами голоси, сучачи дулі брехливому навколишньому світові з-під теплого вовняного пледа. Зазнайомився я з Романом на початку 70-х, на подолі у дворику двоповерхового дерев'яного будиночка, мешканців якого вже переселили де хрущоб. Я тоді багато бродив старим подолом, його кривулястими гористими вуличками. На них були нанизані людські гнізда, збудовані десь середині минулого століття. Уже вони своє відживали. Я їх жалів, як людей, які дожили до глибокої старості, але усе ще простягають до сонечка кволі долоні. Роман живиця сидів за дощатим столиком під яблунею, яка уже всихала, і писав. От вулиці його затуляв перехняблений із зяючими проймами вікон будиночок. От верхнього Києва – зелена Подільська гора. Він писав книгу політичну, звісно, яка пізніше передана за кордон, засурмить по усьому широкому світу про наші соціальні і національні біди. Але перед тим я її передруковуватиму з романового рукопису. На Русанівських садах, щільно завісивши вікна дачі, позамикавши двері, підклавши під друкарську машинку подушку, або не так голосно клацала. Звичайно, я боявся за себе, бо розумів, що роблю, чим це мені загрожує, але робив. Заспокоювало мене, що друкарська машинка ніде не зареєстрована. Її привіз із Німеччини у повоєнні роки мій тесть. Десятиліття пролежала вона у комірчині, коли передрукована мною робота зазвучала по голосах і Романа заарештували, я позичив у знайомого рибалки човна, виплив уночі на середину Дніпра і кинув машинку у воду. Роман повернувся з холодних країв літ через десяток. Я дізнався про це з голосів, до мене він не обізвався. Якось я побачив його. Постарілого, біля вітрини книгарні, підійшов. Живиця не обернувся, дивився на мене з вітриного скла і тихо, ледь ворушачи вустами, казав. Спасибі, друже, що не забув, не оминаєш, бо нині мало хто мене впізнає. Але іди своєю дорогою, за мною, «Постійний хвіст. Навіщо воно тобі?» Яков знов отшима по обкладинках книг, виставлених на вітрині, і одійшов. А потім його знову заарештували і знову повезли у загратованому вагоні до Сибіру. Із в'язниці живицю звільнила перебудова. Звільнила і підняла на хвилі політичної боротьби. Високо підняла. І ось номер його телефону. Роман чекає мого дзвінка. Я подзвонив біля дванадцятої. Роман не здивувався. Голос був спокійний, діловий. Слова чіткі і точні. Так, друже, я мушу з тобою зустрітися. Завтрашній день у мене вже розписаний весь. Наступний теж, до хвилини. В суботу маю поки що вільні півгодини. Отже, о дев'ятій ранку, біля входу до готелю, я записав «До зустрічі». І все. Гудок. В суботу о дев'ятій я стояв на сходах готелю. Роман вийшов хвилина в хвилину. Узяв мене під руку легко і просто – Ніби ми зустрілися не через 15 літ, а бачилися щодня впродовж усіх цих років Перейшли вулицю і рушили алеєю парку Жодним словом не обмовився живиться, як булося йому усі минулі роки Відколи не бачилися, не запитав, як жилося і живеться мені Він був, як стріла, націлена надію на справу Свого часу ти, Робінзоне, повівся чесно, допоміг мені і потім не пристав до зграї бандюг, не танцював під їхню дудку. Нині такі люди нам потрібні. Я створюю політичну партію. Разом із Ротаним перервав я. Мабуть, живиться не звик, аби його перервали бо дещо здивовано поглянув на мене крізь скельця окулярів. Окуляри з ланцюжком, довге сиве волосся, темний імпортний плащ, а головне – вдумливе та владне обличчя. Усе вирізняло його з-поміж людської маси. На нього озиралися стрічні, впізнавали – Уже добре знаного з телепередач і виступів на численних тоді мітингах Перед тим живиця повернувся з Америки Тамтешні українці приймали його як одного з вождів національного відродження Я малів біля нього І все ж спромагався на опір, на власну думку З Андрієм Ротаним? перепитав Роман «Так, друже, із Андрієм Ротанем. З Ротанем, який зробив рішучий і мужній крок на зустріч новій добі, відкинувши геть усе, що в ньому було гнилого, партократичного. Я хотів би і тебе бачити у нашій партії. Тим більше, що з комуняками ти ніколи особливо не водився. Ми повинні якнайшвидше налагодити випуск своєї газети». Кошти маємо. Допомогла діаспора. Справа за організацією. Вступивши до партії, ти міг би взяти на себе випуск газети, як її головний редактор. На перших порах буде тяжко, знай це, партократи ще мають силу, але майбутнє – за нами. Незалежній Україні потрібні будуть такі, як ти, розумні люди». «До твоєї романи партії я, можливо, і вступив би, хоч усе життя цурався політики». Мовив я твердо, на роздуму не було часу, та й потреби не було, я занадто багато думав до цього. «Але до твоєї з Ротанем спільної партії не вступлю ніколи. Даруй за грубість, але з Андрієм Ротанем...» Як полюбляла казати моя мати, я й через дорогу не сяду. Як людина, я можу зрозуміти твій Робінзоне максималізм. А як політик, принципово засуджую. У реальній політиці не можна бути морально перебірливим. Для реального політика це занадто велика розкіш. «Щось подібне, Романе, я вже чував». «Від кого?» «А від товариша Леніна». Я зітхнув. І тут у голосі живиці зазвучали гнівні, зовсім не демократичні нотки. «Ротань сьогодні працює на велику нашу справу. А такі, як ви, пане Макухо, вишукані інтелігенти, моральні максималісти». Сидять сидьмо по своїх кутках, страхаючись юрми і політичних пристрастей епохи. Про моральну чистоту своїх рядів ми подбаємо потім, коли переможемо. Боюся, пане, живиться, що тоді вже буде пізно дбати. Такі, як ротань, морально вошиві, їхні воші переповзуть і на вас, поки що чесних і чистих. Згадайте ви мене, Романе, та буде уже справді пізно. Та й як ти можеш не гребувати ротанам? Ротані за одним столом із Романом Живицею, наче курви на чужому весіллі? Можливо, тут і є проблеми, задумливо кивнув сивіючою головою живиця. Але хоч який він є, Андрій Семенович, все ж робить добре діло. Руйнує фортецю тоталітаризму Ви ж знову в опозиції, хай мовчазні Але тепер уже до нас, будівничих нової України Та не до вас, а до ротанів Вигукнув я розпачливо, бо Роман не розумів мене Не хотів чи не міг зрозуміти Якщо, не дай Боже, настане гірка хвилина вони з такою ж легкістю зрадять вас, як зрадили тих, кому служили за скипку з маслом десятиліттями. До нас чи до ротання в опозиції – це сьогодні не суттєво, бо ми з ним справді в одній упряжці, головне – в опозиції, – підсумував живиця і повернув до готелю.